Zitzu izagirre argiak urte kuziz bezala bere urte betetzia eta bere besta ospatuko du beraz asteundaruntan eta azurekin nahi ginoke bat argia astekari hori biskataipatu eta horren inguruan egiten den lan osoa aspaldiko urtetan sortua da argia, behinan egia da azken urte hauetan forma berriak ere hartu dituela eta interneten lan berezi bat egiten duela Eta, Prezeski, hortik segitu zere, beste komunikabideekin ere, elkarlana ere, ari areagotzen, zer maneretan, ari zarete lanian eta zer maneretan ere integratzena teknologia berria argian. Bai, bueno... And... Guzaiatzen gara, pixka bat, eguneroko lanari lotuaren elkar lana, edo ez asko korapilatzen, badakizu askotan elkarlanerako joera dugu, basortzeko elkarte berriak eta lan gehiago eta <laughs> bulegoko lana, eta hori baino ere bat batxikiagoa eta praktikoagoa da e, jorratzen dugun bidea. Eta da, bueno, ba, guk egiten ditugun eduki guztiak e, jartzen ditugula interneten libre, uste dugulako euskarak behar duela, euskaraz egiten den lana aliketa gehien zabaltzea. Eta horregatik ba, bueno, interneteko horria beste hainbaz ezela e, doakoa da. Eta ez hori bakarrik ba, e, garbia dirazen dugu, bertan jartzen ditugune edukiak eta lanak edo nork hartu ditzazkeela eta hoiek nebaldin baditu bere webunetan jarri, edo hoiek erabili eskolarako, edo zer nahi egindezakela horrekin gure baimena baduela. Eta e, zentzu hortan, e, ba, lan egiteko molde edo filosofia berberekin da beste komunikabidekin ere, ba, gauza berdin egiten dugu, ezta da? E, gu talde txikiagara eta ez, gauda, ez gara leku guztetara ibiltzen, iristen, beraz, asiratik egin duguna izan duda, beste komunikabidek eman dituzten albisteak, gurera ekarri, ez da? Eta hor, ez dugu halako eh, alakon lotxarik izan, garbi adirazteko, albiztori berez nork egin duen, eta nun sortua izan den. Eta, ba, bueno, hori adirazteko, ba, sinatu ere, sinatzen dugu, ba, jatorrizko medioaren logoa e, jarrita, horregatik, ba, gure uegunean sartzen denak ikusiko ditu ez bakarrik argiako sinadurak edo argiako logoa, baita ere, maiz ikusiko ditu beste beste erabiden e, logoak ere, ba, albisteak handikartuak e, baldin badira. Eta pixka bat, ba, hori, eguneroko lan praktiko hortatik nahi duguna da, ba, egiten den lana partekatu eta elkarrena... Aberaztea. Eta bestalde, badaukagu beste alako lantxo bat, baditugu, babai izaeraz edo balioetan edo eguneroko jardunean gertuko sentitzen ditugun edabideak, badetik e, direkta Kataluniakoa, diagonal, Madreldetik idazten dena eta baita ere Euskal Herriko beste En, hainbat esaterako ba bueno alabedi edo topatu edo anterakoak eta hoiekin bai ba, saiatzen garena da ba ba berdin ba, egun bere eta tozenean batzutan indarrak batzen eta e, baita ere ba, bueno ba beste hizkuntzetan dabiltzan e, komunikabiden kasuan ba guk euskeraz produzitzen dugunez ba euskal herriko, albiztezen baiteta ba, berairei eskaintzen eta beraireak ematen ituzte katalanez edo gazteleraz beraien medioetan eta gukera ikusten dugunean inter eduki interes garriren bat ba, gazteleraz edo katalanez atera dutena baitzuli eta gure gure aztekarira edo interneterak hartzen dugu eta hori dena badiru trukeri gabe egiten dugu ba, lagun artean. Egan berda ere argia kaseta espaldikoa dela hor eskolegiko berazaren etarik bat e, bainan beti araberitzen ari dela ez da horregatik zaharren komunikabide bat, gondik ere, beti belaunaldien agra berritzen ari zarete, azken denbora hoetan ere gazte, buruz eta gaztean lana integratzeko zernolako uratsak egiten dituzu. Bai, e, bueno, uste dugu, ba, teknologia berriek hortan ere mandigutela aukera handia, ez, eh? Guk ez dugu e, propio idazten adin batentzat ez ditugu albisteak idazten propio gaztenzat el, el, elduentzat, askotan uste dugu, baditugu laburuan alako klixe batzuk ez direnak benetakoak, edo gazten edukiak baino, ba, gazteak ere interesatzen direla, helduek interesatzen diren gaietaz ez. behar badat, e, bizitzeko moduak dira desberdinagoak eta informazioa eskuratzeko moduak dira desberdinagoak. Eta agian, ba, teknologia berriek, ba, bai, sare sozialek, edo internetek berak, edo multimedia eta bilatik, videoek ba ekarri dutena da gure oihko edukiak iristen direla ba beste gazten arteko zir, e, zirkulu horietara ezta eta en, hori dugu ona beraz agian ba, gure ohiko irakurleak badira ohitura dutenak eguneroejki eta interneten argiako webgunera sartzekoak eta etxera iristen zaigenean astekaria lasai irakurtzekoak baina eh sare sozialek ematen diguten aukera da ba, albiste bakar batera iristen didela e, lehenengo aldiz argiara bai ba, behar bada ba, beraien telefonoetan iritsi zaielako ba, begira albiste au zein interesgarria eta sartzen dira justu e, albiste horretara eta hortik ezagutzen dute geroztagileagok eh argia eta Orko, jende hoien izaera e, bada besteak baino gazteagoak didela, beraz ba, argiara sartzen dira ba, blogeko artikulu baten bidez, edo bideo bat ikustera, edo beranduegi humorezko e, horri e, bat dugu, bastero ba, albiztak zaterikoki e, lantzen dituena, eta hoien bidez iristen da eta hortik behar bera deskurritzen du e, argiako webgunea eta gero aztekaria, eta bide hortatik bai egia da, ba, arpidezak ere iristen adizizkigula erkenaldian. Bestea enda beraz hastetan ondargoan aldiuntan, orgaintineko urtetan usur bil eta oinatin egin baiit ziren eta hor ere eh, parte hartzaaia izan nahi duzu. Beraz komunikabide parte hartzaile bezala, besta ere hala izanen da ondargoko jendeak ere ari dira mobilizazten ohtarako. Ba, hori da, e, saiatu garen izan dut herri ba, bat aukeratzen dugunean, saiatzen gara piskat lurraldera sunikuspegitik aldatzen, eta aurten izango da ondarroan, eta saiatzen garena da urtean zehar, arreman egiten lehenik, ba, inguruan dauzkagun, arpide dunekin, edo irakurlekin, edo argiazaleekin, eta ondoren baitare, ba, errian, ba, ohikoak diren en, eragile, elkarte eta eta artistekin, eta orduan, ba, denon artean, ba, eguna antolatzen, eta abonozuke iradokiduzun bezala, paisa ba, gara egun hauetan, ba bueno, argiaren baloreak diren gaiak eta balioak beraiek, ba praktikan jartzen des horregati saiatzen gara, ba, bueno, bazkariak eta dariak ere izan daitezela bertakoak eta aldirela ekologikoak, saiatzen gara kolasak ezitzaileak izan daitezela eta bueno, ba astekarian ohikoan lantz ditugun gaiak leku bat izan dezatela ekintzetan. Eta zer birisirik gizaren da beraz egun hortan? Bueno, ba, e, gomendatu nahi konituzke entzuleak e, inguratzera, berezi egiten duena uste dut dela Euskal Herriko Txoko Ezbergnetako jendea biltzen dela elkar ba, elkarrezagutzeko gogoz, eta bueno, ba, zerbait partekatzen dugun sentipenarekin, beraz giroa oso zogoixoa izaten dela, eta adinguztientzako badela gustora egoteko lekua, festa txikia izaten dela, etorri badu bere balioa, eta bueno, ba, esaterako hume izango dira jolaz ezitzaileak, zerbesteu, gurekako dute ezta punta e, probatzeko, hondarruan eta inguru horretan jokatzen den jola sortara e, jolasteko, ba puntako kirolari batekin, e, baita ere ibilbidea izango dugu e, oroimenaren txakoa ditu duguna eta hor pizka bat gerra kontuak eta gogoratuko ditugu eta saturarango e, paisaietara joango gara, han bat eta egon zen emakumeena eta handikan egingo dugu vuelta bat, bazkaria bera e, izaten da berezia eta baita ere ba gonbidatuko nitu edo, bueno, botak nahi konukea lako amutxo bat, ba, bueno, urtero egiten dugulako amabieietan en, argia zaleen topaketa, eta hor, baliatzen dugu, ba, pixka bat gure proiektua nahi dugulako partekatu eizatea, dodenon artean osatzen dena, ba, baliatzen dugu urtero, ba pilpilan dugun gai bat, lehenengo aldiz publiko horregiten primizia modura eta guretzako oso etortzen da ba langile artean josi dugun e, proiektu hori ba kontrastatzen dugulako edo hitz egiten dugulako irakurleekin ezta ba gure muina diren pertsoneekin eta hoiek esaten digutelako ongiru itzon zaien gaizki edo nola xuyendo no la obetu ezta eta urtengoa ez da inondik inora ere hauntzaren gabertiko ez dula, ze bueno arpidetza ereduari buruz edo proiektuaren oinarriari buruz ba gohaz alako urrats bate matera eta hori da ba nahi duguna lehenik ba arpiderdunekin beraiekin eta irakurdekin ba hitzegitea eta ba ikustea ba ea sintonian garen edo beraiek nola ikusten duten ba or, etorkizuna eta geroa Hala beraz e, e, zer nahi gauza gauza serioak baita ere humoretsuak ere ziren eta ikusi dut arratsaldez badela hor e, nortasun ageri hagutzen jautik eta leiaketa zer da hori Bai hori da, humoraren saioan, e, sartuko genuke bazkal ostean bertxo saioa izango dela sare sozial bidez egina, kalean zerki bat ere bere ziki hortarako egunerako prestatua, eta zuk esondo esan duzun bezala, lehenengo argia egunean egin genuen alako gustatzen zaizkigu gauza parte hartzaileak eta jolasak izatea nagusi eta hori ba, e, DNI jaurtiketa egin e, genuen, txapelketa, eta azkenean babakoitzak bere bate ere bereak sentitzen zituen txartelak ekartzen ditu, ba izan e, espainiakoa edo frantsiakoa estatukoa edo ba, nordaki nor ba, Banku Baskuko txartela edo bakuitzak nahi duena eta e, jaurtitzen du a, e, alduenak alduen urrutien. Eta lehenengo urtan uste du jarri zela marka oso urti da utatzen ezakiz 7 edo 9 metro zerbitzan ziren, oso goza saila dena eta gerozik ba urtero saiatzen gara jolas jolasori errepikatzen daia da, ba nor urti dago jaurtitzen duen. Eh jendeak parte hartzen eta sorpoetik jaten Hala, beraz, uh, egun, uh, beraz, biziki goxua eta jendeak gomidira, egun orterat, ondarrurat, beraz, itzordua goizeko ameka ontaigu iti eta egun eantzea, zer nahi gauza, entzuteko eta jastatzeko eta parte hartzeko ere, besta, eder bat, izanen dara, ondarruan. Milesker ez ditzu, eta lastera arte, beraz? Zuei, oi hartzuna ematerren, ondasegi.